Я здригнувся, проте лишився стояти, а полковник, піднявши правицю з пістолетом і спрямувавши цівку в небо, зробив іще кілька пострілів. Потім опустив руку і схилив голову. Мені добре було видно його міцну потилицю. Тиша дочекалася, поки відлуння пострілів затихло і знову посіла своє місце. Ми стояли нерухомо. Полковник Тараненко повільно повернувся, у його очах стояли сльози, але гладенько поголені щоки були сухими. Він подивився крізь нас, наче нас поруч не було. Підійшов до мумії, постояв над нею мовчки, став навколішки. Мені здавалося, цю траурну тишу ніколи нічого не порушить. Вона наче оскляніла, ця тиша. І одночасно зростала напруга. Тиша зависла над нами дамокловим мечем, який здіймався дедалі вище і при цьому збільшувався в розмірах. Що буде, коли він обрушиться? Чим вибухне ця тиша? Мої нерви, напружені до межі пострілами полковника, ніяк не могли заспокоїтися, і раптом пролунав дзвінкий голос казаха Патрони покупай, бо ж кінчилися. Полковник повернувся до людини магазина. Подивився на нього примружено і сумно. «Скільки хочеш за свої патрони?» – запитав він неголосно. «Три на долар. Ай!» – казах махнув рукою. «Тебе чотири на долар дам». Полковник витягнув із кишені спортивних штанів гаманець, виняв із нього ще один зелений червонець і з купюрою в руках підійшов до людини магазина. А той уже порпався у баулі, шукаючи потрібний товар. Дивний, деркотливий звук, різну ослаблену тишу. Трель із переливами зависла в повітрі, затихла і знову повторилася. Казах поспіхом витягнув руки з баула, полізу по тайну кишеню і витягнув звідти трубку мобільного телефону. «Да-да», – сказав він по російському, і одразу перейшов на казахську мову. Трель із переливами зависла в повітрі, затихла і знову повторилася. Казах поспіхом витягнув руки з баула, поліз у потайну кишеню і витягнув звідти трубку мобільного телефону. «Да-да», – сказав він по-російському, і одразу перейшов на казахську мову. Говорив спочатку спокійно, потім нервово, юривчасто. Обличчя його спохмурніло. Нарешті він заховав телефон у відповідну кишеню баула. Задумливо пожував губами, потім повернувся до продажу патронів. Дістав картонну коробочку. «Слиш, тут 50. Бері уже всі», – сказав він покупцеві. «Гаразд. А подзвонити доси? Я заплачу». «Куди позвоніть хочеш?» «У Київ. Я швидко. Тоді двадцять доларів». не погодився, і коли отримав телефонну трубку, відійшов метрів на двадцять. Казах провів його поглядом, потім повернулися на його обличчя сумні думки, певно пов'язані з телефонною розмовою. Він із жалем похитав головою. Щось негаразд? запитав я. Хотілося бути з ним привітнішим. Ай. -ай казах магазин кивнув. Сьогодні в Красноводську скачки на верблюдах. Мій верблюд програв, а я сам ставки брав, понімаєш? Платіть доведеться. Петро здивовано гмикнув, коли почув, у чому справа. Ходім, пообідаємо вкупі, запропонував він казаху. Той подивився на Петра. Зі здивованою вдячністю. Галю. Петро повернувся до своєї подруги. Іди до гулі та зладнайте щось на обід. Скажи, що до нас гості. Я провів Галю поглядом і намагався розчути бодай щось із телефонної розмови полковника. Але говорив він тихо і дуже зосереджено, тільки губи ворушилися на його нерухомому обличчі. Незабаром ми подалися слідом за Галею. Тільки казах вирішив трошки затриматися, сказав, що йому треба зробити переоблік товару і записати все в товарну книгу. На обід на нас чекав сюрприз – рисова каша. Ми вмостилися біля багаття, якомога ширше, щоб полковнику Тараненку вистачило місця і казаху, коли прийде. Гуля зовсім не здивувалася, коли побачила полковника. Мені навіть здалося, що коли вона насипала рис ложкою в піали, то дала йому більше, ніж іншим. Коли вигляд рису перетворився на смак, і я перекочував приємно гарячі розсипчасті рисинки на язиці, Петро обережно запитав Вітольда Юхимовича про майора Науменка. Полковник затримав біля рота ложку, наповнену рисом, потім поклав її в піалу, затиснуту у межі ніг, зітхнув. Озирнувся по боках. Я його чудово знав. Неголосно вимовив він нарешті і сам до себе кивнув. Гарна була людина. Він займався секретними дослідженнями у галузі матеріальних проявів національного духу. У кожній республіці тоді в КГБ створили такі відділи. Москва виділила чимало коштів на ці дослідження. Більше за інших перепало нам, прибалтам і таджикам. Менше білорусам, там начебто не було чого досліджувати. Я тоді тільки звання лейтенанта отримав і був скерований у його відділ. Усі навіть Галя з Гулею уважно слухали полковника і зовсім забули про рис. І полковник, коли помітив це, на мить замовк. Ви їжте, бо захолоне, сказав він м'яко. Тоді прослідкував за тим, щоб ми знову взялися до рису, який справді вистигав, та повів далі. Відділ проіснував недовго, може рік-півтора. Було дуже цікаво. Ми вивчали затаяний український фольклор, міфологію, старі видання і рукописи. Навіть архівні матеріали царської охранки. Виявилося, що й тоді це питання цікавило таємну поліцію. Викликали з таборів націоналістів і вели з ними бесіди. Стежили і за гуртами безпечних націоналістів, і за гуртом Гершовича. Полковник на згадку цього прізвища подивився на мене. Вже тоді ми вийшли на кілька так званих священних місць в Україні. Зазвичай таке місце розташовувалося біля самотнього старого дерева – липи, верби чи дуба а на півдні, в Херсонській області, в Миколаївській, біля Скицьких курганів. Ми визначили закономірність. У селах, які розташовані поблизу таких місць, злочинність була в десятки разів меншою, ніж загалом по Україні. Середній рівень розумового розвитку був вищий. Багато інших показників теж підкреслювали відмінність мешканців таких сіл від решти. Звісно, всі дослідження здійснювалися під грифом «таємно». Усі записи і обґрунтування у нас одразу забирали і спрямовували до Москви. Я у той час іще не усвідомлював важливості цих досліджень. Пам'ятаю тільки, що майор Науменко щось дізнався про матеріальні прояви українського національного духу в Казахстані. Він зробив запит у казахське КДБ і спочатку навіть отримав підтвердження. Казахи ладні були співпрацювати, але несподівано з Москви прийшов наказ розформувати відділ, а всіх його співробітників перевести в різні міста, щоб не дати можливості продовжувати роботу в команді з власної ініціативи. У мене на той час ініціативи не було. Я був старанним молодим офіцером, який мріяв про кар'єру в держбезпеці – але попри це майор Науменко не міг не викликати в мене захоплення і поваги. Людина блискучого розуму, кришталевої чесності. Після закриття відділу його викликала Москва в центральний апарат КДБ. Та коли до його будинку під'їхала службова машина, в якій він не повинен був їхати на вокзал, з'ясувалося, що він зник».